Innan vi tryckte på rekt Du skulle ha frågat dig en sak Okej, okay, vi, kan, vi kan spela in När du frågar det. Vilken tid ska vi träffas ikväll, fredag? <laughs> um, 18 Okej okay. mm? Var det väl? Ja När, när började filmen? 18.30 Då tycker jag 18 låts som en vettig tid Träffas vi på bion? Ja, utanför där kan vi träffas Eller inne Så Nej, jag tycker jag att du ska stå och här. Okej okay. ja. ja Då ses vi där, det gör inte ni som lyssnar eh, Ni får bara höra på oss Välkomna till Tomme och Luddes podcast Avsnitt 99 Vi är lite som Wayne Gretzky och JC Idag <laughs> Vi har haft 99 problem. Ja, ja, men hockey var inte ett av dem. <laughs> Vad var, var du bra på hockey när du var liten? Jag. <laughs> jag, jag kan än idag egentligen inte åka skiskor. Va? Nej, jag kan inte åka skridskor. Jag, jag kan stå på skridskorna och ta mig fram. Men Jag alltså, kan inte, jag men, kan men, inte men, åka men, skridskor. Ta, du så här små steg med stela ben då? Nej, jag kan ju få lite far. Men jag kan inte, alltså, ska, jag, ska jag stanna, Tommy, så måste jag lägga mig ner. Men, det är inte så roligt. Okej, okay, um, vänta. Vänta, jag, jag tycker, vänta, vänta, jag... vänta, vänta, vänta, vänta. Nej, vänta. det som är, det vänta, som vänta, är roligt. Vänta, vänta. Jag har Red Bull överallt just nu. Det som är roligt med det här, Tommy, det, är, det verkar som att du faktiskt kan åka skridskor. Och det är ju jättekonstigt. Uh, jag är ju uppföljt i Bollnäs. Ja, men vad fan? Ja, men vi hade ju hockey. Men alltså grejer när vi hade skridskor i låg- och mm. då Då, då uh. åkte jag och min kompis Icken i typ. Ja, tio minuter. Sen, fick, sen, sen om man ville, då fick man leka i de här stora, stora vallarna som var bredvid hockeyrinken i knupe. Ja. Och då gjorde vi det istället och lekte Star Wars där. Det är ju faktiskt roligare. ja. ja. Det, för när de plogar isen så blir det jättestora snöder Och det är konstigt då för alla mina kompisar, precis alla. Uh, som jag hängde med i Knutby Alltså när det var vintersäsong Då spolade de ju fotbollsplan och sådär Och de var ju liksom där på jullov och sportlov Hela dagen och körde matcher mot varandra ah. Ibland var jag med och stod i mål Fast med, med, med, med, med typ snowjoggings på utan, utan skridskor liksom Ja, Alltså Ludvig, jag Red Bull i näsan är så vidare det var inte jag fattar det var vingelod med det. Jo bilden av dig vänta, bilden av dig att du lägger dig ner på isen när du måste stanna. Ja, om jag inte lägger mig ner själv om jag ska så liksom, här du vet att ställa sig på sidan. Då tar du tvärstopp och så blir det värre och så ramlar man framåt. Om jag någonsin åker skridskor med dig Då ska jag vänta tills du har fått upp lite fart Och sen, och sen ska jag titta när du säger måste stanna Och du typ lägger dig ner ja. Och sen så ska jag ta fart mot dig Och sen ska jag stanna typ så här all, så här, Tre decimeter ifrån dig Så det is på dig ja. Och sen ska jag vara så jävla cool Nu du. Och så ska du, man du. säga typ så här, Vem har skägget nu då? Ja. Fjulis Vad heter det? Vad heter det? Så du, du, du sitter här och säger alltså att du åkte skridskor som liten på vintrarna? Hela tiden. <laughs> jag, jag har fucking, jag, på, på mina högerknogar, på tre av mina högerknogar, ringfinger, långfinger och pekfinger, har jag R. Jag är R på de knogarna från skridskåkningen. Okej. Okay. För att på, när, det är så här, när det har varit lite varmt ute och sen har det liksom blivit kallt ganska fort, så mm. blir isen väldigt så här, frasig och knagglig. Mm. Och om man åker skridskor då och ramlar på den isen så gör det så jävla ont. För det är som att ramla på så här isigt sandpapper liksom. Mm -hmm. Och då skrapar jag upp mina knogar. Så pass mycket så du fick R. Ja, jag fick ha R på mina knogar nu det är hård. Ja, coolt. Skridsko R. Skridsko R. Ja, men vi var ju så dumma för att vi hade så här... Ja, nu skulle vi ut och åka skridskor. Och så skulle en stå i mål. Och så skulle vi så här lä lägga så här straffar. Och i och hockey, då åker man ju fram hela vägen till målvakten praktiskt taget. Och så, skulle, ah, ja. och så skulle den som stod i mål typ ta bollen. För vi spelar ju bandy för att vi bor i Bollnäs. Uh, så, skulle, så skulle den ta bollen. Uh, bara att då hade vi inga så här skyddshandskar på oss. Så vi, vi så här, grepp, greppade ju efter bollen bland massa vassa skriskor hela tiden. Det är ett under att ingen åkte över mina fingrar Och jag fick dem avhuggna Att, att det bara var så här. Det är inget, inget värre Det är Men ett alltså, under att jag har alla tio fingrar kvar Faktiskt, så mycket som jag greppar Efter bandybollar bland vassa skridskor Men när, alltså, när exakt Blev du kuf då? För det, det låter ju som Att du var ett normalt barn nu Tommy <laughs> Men jag var ju Alltså jag var ju ett normalt barn när jag var liten ja Men sen kuf blev jag nog När jag var, typ, blev typ så här 15-16 när typ, kom in i pu puberteten alltså. Som man gör när man är 16. <laughs> <laughs> Nej, men typ så här. Um, när jag började gymnasiet tror jag. Eller jag var ju kufig. Innan också. Men då var jag kufig tillsammans med typ. Mina kompisar Danne, Treppe och Ubbe. <laughs> Och folk säger att mina kompisar är roliga smäkna. <laughs> uh, Danne, Treppe, Ubbe och Pio. Ja. <laughs> uh. uh. Men sen när jag var i gymnasiet Då typ tappade jag dem För de valde andra linjer Och då blev jag ensam källarkuf Okej okay. Det var liksom begynnelsen av källarkufen Aha. Och, och, sen, och sen var det så Tills jag träffade dig 2009-10 Men om vi säger så här då Hade du fortsatt hängt med bänkan P och <laughs> vad hon nu Och heter? bullen bullen då, då hade du kanske inte suttit här idag och gjort liksom 99 avsnitt av den här podcasten till exempel. Då hade du liksom, kanske liksom fortsatt att vara den slags kufen. Hade jag fortsatt se, hänga med P hade jag på Brotorje i Bollnäs och hajlat. Nej. <laughs> <det> så? Ja. <laughs> hade stått okay. där med någon jävla banderoll. <laughs> Nej. Avpixlat. På riktigt? Ja, ja, ja. Så, du såg din gamla barndomskompis på avpixlat göra Steve Heil. Nej, nej alltså, jag vet inte om han finns på avpixlat i C bara. Jag bara -ja. drar drar en, en drar över en över en kan, liksom. Men, uh, uh, jag vet ju att, att han är ju rasistisk och sådär. Och jag har jag har ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha för att Bollens är ju, vad jag har hört, den mest eh, nazisttäta staden i Sverige per capita. Ja. ja. Ja. En annan var ju också på väg åt det hållet. Ja. Du, du, men du, du stannar vid Skinhead. Nej, ja. Nej, nej. Skinhead, det, det var ju inte när jag var rasist. Nej. Nej. För, för när jag var, så att säga, rasistisk Ja, när du vägrade ligga med annat än vita brudar Ja, när ja. man bodde i knutpullis och på Ultima ja. Då vågar man ju inte raka av så hårt ifall fall om någon skulle slå en Jag gick ju faktiskt med rakad skalle och bombajacka Ja, nej, jag hade bombajacka fast stubb Ja, du, du var halvvägs Och torshammare Åh, oh, så hårt Ja, faktiskt Ja, det var tidigare. Ja, nu, nu är det bara kuken. <laughs> ja, nu är det bara kuken som är rasist fortfarande på min kropp. Och rakad. Ja, nej. Åh, oh, kan vi inte köpa en liten, liten, liten bombajacka till din kuk? <laughs> eller, eller en liten, liten armbindel med hakor <laughs> <laughs> <Ja>, snälla. <laughs> Nu är det ändå avsnittet i nio, Tommy. Ja, så, så, så skicka mail till oss. Ja, just det. Förresten. Precis. Gör det. alltså om, om ni vill. Ni måste inte. Nej. Men vi blir glada. Ja, för vi vi, vi på det eller påade Vi annonserade om det i förra veckans avsnitt att det är snart dags för avsnitt 100. Ja. Och då, då vill vi ha in lite... Ja, vi vill ha mejl från er som lyssnar helt enkelt. Så vi slipper komma på vad vi ska fylla avsnittet med själva. Mm, vi kollade nyss i inkorgen. Den var tom. Ja. Men vi har fått kommentarer. Alltså, ska ja. vi spara dem till avsnitt 100? Kan, jo, eller? Nej, inte. Bara för att. Ja. Nej, okay. läs dem nu. Okej. Okay. Okej, okay. då gör vi så. Nu? Ja. Ja. <laughs> Okej, okay. <skratt> uh, vi har fått, vi har fått ett, ett, ett, en kommentar från... Uh, Båda de här är angående avsnitt 98 då, då, Ja. Fan, vad konstigt det känns att sitta och läsa kommentarer. Vi ser dåliga på att göra det här. Mm. Hade inte du sagt till mig att vi hade fått det, då hade vi missat dem nu också. Ja. Bra jobbat, Ludde. Tack. Bra framförhållning. Mm. Hej, bullen. Varje gång jag använt kuken de senaste par dagarna har jag jämfört hud Jaha, alltså han har använt kuken Jag tror han menar ordet kuken ja, Okej, okay, jag börjar om Den fysiska kuken ja, men Varje gång jag har använt kuken de senaste dagarna och Har jag jämfört hudtonen på den Mot resten av min kropp nu För att Tommy och Ludde har hävdat Att kuken är mörkare än resten av kroppen <laughs> Min första tanke är att nej Så är det väl inte Och jag är fortfarande ganska säker på Att så inte är fallet Men jag fortsätter ju titta extra noga jag vet inte vad jag vill ha sagt med detta. Jag är full, Godnatt. damn you. Okej. Okay. Mm. Det alltså det hur hur den blir ljusare när man när man ut den. Det det alltså pungen är också mörkare. Ja, en resten av kroppen. För att när huden så här samlas och dras ihop så blir den blir mörkare eller har, har, har, jag, har jag helt fel nu. Nej, alltså det, det är väl mörkare Hudton på penis och pung Jämfört med till exempel lår då då. Ja, Jag sitter och kollar nu Och jämför den med mitt lår mm. Och den är, ju, den är ju En eller två nyanser mörkare <laughs> Men jag vet inte om den skulle fortfarande vara det Om den var, om den var styr Nästa... Speciellt på undersidan På undersidan är den ju Vänta, det, ser inte, ens, det ser inte ens rätt ut den är jättemörk under sidan. Ja. Det ser, att, det ser ut som att den har fått ett blåmärke. Vad heter det? I höst... Men Ludde, den ser det... ju smutsig ut. Det kan ju inte vara fett. <laughs> Jag har sett undersidan på min kuk förut. <laughs> är det första gången? Jag tror det, det verkar som så. Har inte du suttit på huk för en spegel alltså? <laughs> måste man göra det? Nej, nej, det är tjejer som ska göra det. Ja, det, nej, nu blir jag lite brydd här om, om den ska se ut så här. Jag måste fråga någon som har sett den om den brukar se ut så här. Vad heter det? I så kan man läsa din... Vad heter det... Debut som författare, fyra nyanser Av kuk Heter, det. heter ja, den ja. Det kan vi passa på att Pusha för lite här i podcasten va, va, ja. Vad ska det vara va ska, va, Är det olika, så här, fyra olika tillstånd då eller? Jag vet inte det är ja, fyra, fyra, fyra nyanser av kuk Egentligen borde man ju faktiskt så här, se till Man har ett, en, en, så här, en lampa i hemmet Typ spis spislampan Man slänger upp den På, på, en, spis, på en avstängd spisplatta Mm. Och så fotar man den där då och då. När man har gjort olika saker. Mm. För att se om den ser annorlunda ut. Och det är viktigt att man då typ fotar den vid samma ställe hela tiden för att uh, det ska vara samma ljus så att det inte blir någon mm. sån illusion. Mm. Och använder samma kamera också. Mm. Uh, och så kan man se om den ser annorlunda ut efter att man har typ haft sex jämfört med hur den ser ut om man har runkat. För mm. att den, den kanske är så här... Är det kanske har det kanske är lite mörkare vid ett för att den har blivit så här klämd. Den blir mer klämd när man har sex. Mm. Ja. Så det är ja. inte ja Hade vi en till kommentar? Han hade ju ingen fråga eller något sånt där. Nej. Det är bara det, är bara det att han, han tycker inte att hans kuk är mörkare. Vi har, vi har förstört lite av hans tillvaro kändes som. Men jag, jag skulle ju vilja veta vad han... för Jag vet ju att, jag, jag vet ju att han... Eh, jag träffade avgångsfrån en gång. Mm. För år sedan. Mm. Innan den här podden. Och jag vet ju att han inte är någon sån där som Sora solarium. Nej. Så det är inte som så att han är så här brun. Nästa eh, kommentar kommer från Snoppsav. Alltså våra lyssnare. Alltså. Gällande avsnitt 97. Möjligtvis 96 så pratade Tommy om att han hoppas att ni båda är i lyckliga förhållanden om cirka två år. Tommy är väl i ett förhållande? Varför är du i ett förhållande om det inte är lyckligt? Tips gör slut. Uh, ja, du snops av. <laughs> Tack för tipset. Eh, ja. Dannen, eller? Ja, precis. Jag läste ju den här kommentaren i förra och tänkte att fan, det låter ju vettigt. Mm. Och så följde jag det rådet helt enkelt mm. och är nu inte längre i tvålande. Nej, precis. Du följde det rådet och gjorde du slut typ en månad tidigare. Ja, ja men precis. <laughs> eh, två månader tidigare egentligen. Ja, så vi, nej, snabbt av. Vi... Jag, jag är inte i... I ett förhållande just nu. Jag har bara Nej. inte bassonerat ut det i, på Facebook och Twitter och Instagram och podden och sådär. Utan det vissa saker, um, speciellt när det är så här känsliga saker som är relativt färska, vill jag ju såklart inte gå ut med på en gång när det fortfarande är när jag fortfarande är mitt i processen så att säga. För att jo, vi, har, vi har ju ändå plus. varit ihop i tio år så att det har liksom varit väldigt jävligt jobbigt. Jo. Och sen plus det faktum att ja, men du, har ju velat liksom, du har ju varit osäker på om du ens ska gå ut med det. För du vet ju hur, hur du kommer bombarderas nu av skamliga förslag. Till, till skillnad från innan. Ja. Det är faktiskt... Det, alltså, det, Jag vet inte om vi ska gå in på det här. Men... Jag är ju lite intresserad av om du har märkt att det inte är lika lätt för dig att flurta om kullt tjejer nu när du är singel. De vet ju inte att jag är det. Eller, jag vet inte. Okej, okay, är det fortfarande... Alltså, Okej, okay, om vi säger din Tinderprofil, profil mm. Är det fortfarande som så att du, du är en snubbe med öppet förhållande på Tinder? För så har jag ju inte varit på länge. Utan det är ju någonting men... som har dykt upp när man har pratat med dem. Okej. Okay. Men grejen är den att jag uh, vill ju inte flirta om kunden. Nej. Uh, det finns... Du vill bli om omkullflutterad? Nej, ja. Alltså, jag är inte ute efter det längre. Och det är helt Nej. ärligt. Jag, jag, jag träffar gärna äh, personer. Men det är inte som så att jag vill så här, äh, ligga med två, tre olika tjejer på en vecka längre. Nej. Äh, jag har ingen som jag äh, ligger med regelbundet just nu. Och jag har liksom inte något lösa. Förbindelser just heller. Och då vet jag att det låter jättekonstigt, det låter jättekonstigt med tanke på eh, kavljantsberättelsen. Ja. <laughs> det det låter. Fast det var, det var ju lite undant. Alltså. Det, jag vet inte, jag, jag har ju det var ju en tid där då jag hade väldigt många förbindelser. Mm. Och det var väldigt. Det var kul i tag. Men sen blev det bara stressigt och jobbigt. Så synd om dig, Tommy. Nej, men... Det är inte synd om mig. Men alltså, det är inte så här, det är inte så här objektivt bra att, att ligga runt hela tiden. För att man, man blir stressad av det. Faktiskt. Um, och det, jag, jag, på, på senaste tiden så har jag dels fått en känsla av att uh, när, jag, när jag har börjat... När jag har börjat bry mig om någon så har jag liksom på något vis blivit rädd och nästan irriterad och liksom börjar backa. För att jag, jag, jag, jag är inte bekväm med jag känner att jag är inte är riktigt bekväm med att känna att jag börjar bry mig om någon. Uh, och sen har jag dessutom er, insett att jag är trött på att plocka 20% där och 20% där och 20% där från olika håll och sen försöka få ihop det till en till, till 100% mm. om du förstår hur jag menar. Jag tror det. Jag vill, ha, jag vill ha alla procent från samma håll och jag vill ge alla. Jag vill ge 100% till samma. Jag vill inte ge 20% till henne, 20% till henne, 20% till henne och sen på något sätt lyckas få det och gå ihop på ett sätt som tillfredsställer mig. Förstår Nej, du? Nej, Och det kan jag ha att göra med också att nu, nu är du ju singel. När, ja. när du var i ett förhållande då hade du 100 hemma, så att säga. Mm. Då, då var de andra bara bonusprocent och, och det kan ju inte vara mer än 100 procent, liksom. Ja, och det här är liksom någonting som jag har egentligen har känt det ganska länge sedan det typ höstas. Bara det att, ja, det var inte förrän bara fyra dagar, fyra-fem dagar sedan ja, som jag men, insåg det. Men du var inne i någon slags spiral och någon sorts missbruk Och det kan du ju inte förneka Mm, alltså det, precis det, det, det, det, det tog ju tag innan det blev ett missbruk Om man ska kalla det det mm. För att det, jo, var, det, det var ju kul och jag mådde ju bra av det För att jag, jag saknade ju den här Jo, men så, så är det väl med, med de flesta Droger Ja <laughs> Nej, men, alltså, jag men De alltså substanser för, för, att vara, för att vara liksom seriös Så är det ju så mm. Jag menar, no, någon som börjar liksom Snort av kokain tänker ju inte efter första linan att liksom Åh oh, fy fan vad det här är dåligt Nej precis, Nej. livet faller ju inte samman på en gång Och man ser, ju inte, man ser ju inte baksidan på en gång Nej Men det, det är ju när man har liksom befunnit sig i det där ett tag Som man känner att man blir så jävla trött på det Och sen mm. är det inte helt enkelt att ta sig ur det Dels, Nej, men för, att, alltså dels det... för att det är svårt att skära av uh, sån, den typen av relationer Men dels mm. för att det är svårt att sluta jaga nytt hela tiden. Jo, och, och jag minns ju så väl att jag sa ju det, alltså det minns väl du att jag sa till dig mm. att, att du var på väg jag sa, jag varnade ju dig, jag sa ju att du, du, du kommer sluta för dig som du har gjort för mig liksom mm. och det, det, det äv, även om jag även om det var vad jag ville ha och vad var vad jag behövde 2000, typ andra halvan av 2000, eh, 2014 och första mm. halvan av 2015 Mm. Så nu när jag ser tillbaka på speciellt första halvan av 2015 mm. så egentligen ångrar jag att jag prioriterade det, det, här, det här lösa, de här lösa förbindelserna. Att jag prioriterade dem framför eh, mer djupa meningsfulla förbindelser som, mm. som jag egentligen borde ha prioriterat mycket högre och som jag egentligen prioriterade bort för jag tappade dem. Jag jo, tappade men... de personerna. Men någonstans så, så, så upplevde, upplevde det väl jag, det var så liksom, när du, när du började med, med det, det öppna förhållandet och allt sånt där. Visst, du var ju så här, åh, superpositiv till det, för det var ju lite som en ny värld och sådär. Men mm. det kändes ju ändå på något sätt som att det var ju också någonting som gjorde att du kanske kunde liksom skjuta på det uppenbara att du vilket du nu har gjort liksom sk skulle behövt separera ja, men det kändes behövde... ju inte så uppenbart då men... Nej, fast det sa ju jag till dig Sam samtidigt, samtidigt så har jag ju gått och funderat på det till och från under hela förra året i stort sett mm. uh, jag funderade på det i början av 2015 men sen la jag det helt på is från våren och hela sommaren och sen dök det upp igen i höst Mm. Och det är ju som liksom, är en blandning av väldigt mycket som man inte ska så här, gå in i. Alltså. Det är ganska typiska. Man vill något annat helt enkelt. Mm. Och man känner inte det man eh, behöver känna för att stanna liksom. Um, men just nu så är det väldigt konstigt. Jag vet inte, det... Jag, jag, jag kan inte säga om, om, om, om det är lättare eller svårare att flörta när man är singel jämfört med när man har ett öppet förhållande. För att jag gör helt ärligt inte det längre. Uh, utan jag är mer ute efter någonting... För det första så tror jag att jag behöver vara själv och hitta mig själv på något vis nu. Absolut. Och kommer bo själv för första gången i, i någonsin i mitt liv. För mm. jag, jag flyttade direkt från pappa ihop med, med Gabriela. Ja. Um, så jag, jag vill bo själv nu Vilket jag kommer göra från och med 27 februari Det kommer uh, göra bli gott, det tror jag det, det, det tror jag också Och under den perioden så ska jag finna mig själv Och så här riktigt så här kartlägga Vad är det jag vill mm. Och just nu så känns det verkligen som att om, om det är någon som jag träffar Typ en gång i månaden för att ligga Det är inte någonting som Räcker längre det, jag, jag, jag vill ha Jag vill inte ha 20% här och där Utan jag vill ha 100% från ett och samma håll Och jag vill ge 100% till ett och mm. samma håll mm. uh, så att, Och det är svårare att hitta För att då måste man ju ha så här. För att kunna så här, avlägga 100% och ta 100% av någon Så måste man ha mycket mer så här, Känslomässig tillgivenhet Och Ty sig till någon på, på ett helt annat sätt Jag behöver inte vara kär i personen men jag vill känna en, en tillgivenhet Som gör så jag kan spendera 100% mm. Och så, jag, så att Jag prioriterar och prioriteras Av den personen För att även om jag, även om, även om jag Inte vill ligga runt Så kan jag säga att jag eh, Har Ett tillgivenhetsproblem just nu mm. Att jag Typ När jag bor själv, jag kommer vara så sjuk. Risken är att jag kommer bli någon som typ står lite för nära i kön på ika. Ja. Och typ så här, smygskedar någon. Ja. Men, Men alltså, alltså, de grupp varorna på bandet eller något. Så här, oj, förlåt. Alltså, när man, om man tittar liksom på 2016, för, för oss båda två, de. Ja. Så, så tror jag att det kommer vara för oss båda liksom årtal där, där, vi, där vi märker att våra liv, båda, båda dina både ditt och mitt liv tar liksom en ny vändning och liksom får en slags nystart eller vad, vad man vad man ska säga mm. um, jag ska ju liksom gå och bli äkta man och alltså det, det är en rätt big deal det är ju det, är det um, och, och, och, med, och du med ditt du ska, som du säger, du ska bo själv för första gången, du blir färdig du, du, du kommer ha en utbildning. Och ett jobb. Och, och, och ett jobb. Ett, ett riktigt. Alltså jag, jag vill inte se, se ner på ditt försäljjjobb och sådär. Men ursäkta, men jag säger liksom att du kommer ha ett riktigt jobb nu. Ja. Det är säkert jättemånga som lyssnar på den här podcasten som kanske jobbar som telefonförsäljare. Och men då men... håller de helt och hållet med dig. Ja, det kanske de gör. Ja. <laughs> Om jag inte hade jobbat som telefonförsäljare, då kanske jag hade protesterat. Okay. Nu när jag jobbade som dig i nästan tre år, då kan jag fullt ja. inte göra att det fann inte ett jobb. Nej, men du, du förstår inte. Det är någonting menar, man gör alltså. för att få pengar. Ja. <laughs> det finns, finns ingen, ingen, ingen heder i det. Ja, det ska, ska det bli spännande att se, se var vi är någonstans om ett år från idag, du och jag? Ja, faktiskt. faktiskt. Och Jag hoppas att vi fortfarande har, har kontakten då. Nej. Ja, det hoppas jag också. Tänk, tänk om vi börjar bråka och så typ så här: Nej, fuck it. Och så tar vi bort varandra på, från Facebook och, och blockerar varandra på Twitter. Det skulle då vara sorgligt. Ja, och, och det är först när man tar bort någon från Facebook, det är dåligt liksom. De då har brutit på riktigt. Ja, precis. Mm. Det, det, det, det, det, det är, liksom det, är det värsta man kan göra. Ah, Gud. Jag, jag hade den här tumulta relationen som jag hade 2014-2015. Ja. Jag vet inte hur många gånger eh, vi tog bort och lade till varandra på Facebook. <laughs> Där fick hon. Ja, men det var, ju faktiskt, det var ju faktiskt inte jag som gjorde det. Det var ju faktiskt hon som gjorde det. Nej. Men. Ja, okej, det var jag också. Ja. Men det, det, det, och, det, och sen blev det så här pinsamt, för alla ser ju när man lägger till varandra igen. Ja, ja, ja. Det, det kommer ju upp då liksom. Va, är de vänner igen? Ja. Så ja, det var det var också en grej förresten att ta om Facebook och, och relationer, hur, hur man skulle göra med sin Facebook förhållande status. Mm -hmm. För att jag vill ju inte så här ändra den så att det dyker upp att här, Tommy Håkansson är single. Det vill Nej. jag inte. Det, det, det är alldeles för privat. Så att jag, jag var ju så lite nervös när jag skulle ändra det. För det var, ju, det var ju dags att ändra det efter typ två månader ändå. Mm. Um, men som tur är så gick det att göra privat. Hoppas jag. Du har inte sett något. Nej. Nej. Uh, av tycker dessutom att jag tydligen säger fuck för ofta. Jaha. Han, han tycker att jag ska använda svenska synonymer till det ordet. Och att jag ska böj, böja det ordet. fucking. Mm -hmm. Okej, okay, så jag ska säga okej, okay, knulla och knullning. knullande. Och att knulla. Ska knulla. Det är en knullning. Vi, vi knullar. Vi Så det. Sådär. Är du, nu, nu, nu är vi snoppsade av nöjd antar jag. Och så får du också ett tips, det. Jaha. Ja Du ska fortsätta vara som du är. Åh. Det där? Ja. Är det du som lämnar den här kommentaren? Nej. <laughs> Hele, ja, kanske. Jag läste precis Tom att Gardens of the Galaxy 2, Volume 2. Ja. Carter Russell ska vara med där. jag läste det och det första jag tänkte på var var du. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. Och sen tänkte jag på typ så här: ja, men det var ju bra casting. Ja. Jag har ingen aning om vem man ska vara eller någonting. Jag kan ingenting om Gardens of the Galaxy Förmodligen kommer man vara Starlords pappa. Ja. Och förmodligen kommer han heta typ Jack Burton. Ja. Ah. För det är ju samma karaktär. Förmodligen. Det är ju Starlords pappa. Ja. Såklart. Ja. Du. Mm. Apropos. Starlord. Ja. Så kommer jag osökt att tänka på, nej det gör jag inte Så här är det, det är avsnitt 99 Vi har gjort alltså 99 podcasts tillsammans Men jag känner, jag, jag vill inte dra, jag kan inte dra mig till minnes att vi Någon gång ordentligt har behandlat ett av dina största intressen Amerikansk politik Ja, Så jag, jag känner banne mig att jag, jag, jag behöver det jag kände att det var antingen det eller undersidan av min kuk. Ja. Det var de nej. två jag hade att gissa på, så jag det rätt. För, för att saken är den, jag, jag är... Ja, du har gjort mig konfunderad senaste tiden. Okej. Okay. I och med saker du skrivit på Facebook. Det är väl dags <laughs> för eh, presidentval i år. Ja, i november. Ja, och nu och, och, nu håller... Det här är ju så... Det, det, det är annorlunda vi USA här. Nu är det så här att... Det är det republikaner och... Vad heter de andra? Demokrater. Demo, det är det republikaner och demokrater. Och det som håller... Det cirkusen som är igång nu det är att republikanerna och demokraterna ska välja sina kandidater. Ja. Det, okay. det, vilken typ så här, vilken som ska vara deras lagkapten. Ja, precis. När det är dags för val. Ja, precis. Ja. Och... och en av de här personerna då Nu, det är ju måste vara, Han måste vara republikan <laughs> Vänta, vänta, vänta, förlåt jag fick en... När jag sa lagkapten så börjar jag tänka på Att du har spelat fotboll Och när jag ja. börjar tänka på att du har spelat fotboll Så börjar jag tänka på att du så här, springer på, på fotbollsplanen Och sen ja. när du ska, måste stanna Så lägger <laughs> du <dig> ner <laughs> Okej, okay, fortsätt uh, Donald Trump Måste vara republikan Han är republikan, han brukade vara demokrat Jaha, okej okay. Men ja, du, han har gått det, över nu Ja men det behöver, du, det, det, det behöver du inte gå in på nu så här. Men saken är den att han, alltså, ja, ja, ja, ja, min, min syn på det här med just Donald Trump Är att det har varit skämt Förstår ja, du? det var ja. min syn också men, Ja, precis men, och, och det är ju väl i stort sett En stor majoritet av i alla fall internet Ja Där jag hänger i alla fall ja. Det vill säga Reddit men, men du har skrivit saker och ting på Facebook ja. i stil med att Donald Trump är den vettigaste kandidaten republikanerna har och så vidare och så vidare. Tyvärr är det ju så. Okej, okay. för nu vill jag Tom att nu ska du ska berätta för mig och lyssnarna liksom för, för, för jag vet inte om lyssnarna medveten om det men du följer ju det här slaviskt. Du tittar på debatter. Ja, ja sen 2007. ja. Vad är det du finner så intressant med, med just amerikansk politik? Är det för att liksom... Det är på, på ett sätt faktiskt berör lilla Sverige också vem det är som styr och ställer där borta, alltså, eller? det gör ju det på sätt och vis. Alltså, det, den här flyktingströmmen nu då, mm. det kan man ju indirekt ge USA cred för. <laughs> Om man vill ge någon cred för flyktingströmmen. <laughs> Visst. Det hänger upp ett diplom på deras vägg. Ja. ja. Bra jobbat! <laughs> Tack för flyktingströmmen! Bra! Um, för att det. det, det, det flyktingströmmen har ju mycket att göra med, med ISIS. Mm, mm, mm. Uh, och. Uh, Syrien och sådär. Mm. Uh, och det är ju. Mycket på grund av att. Uh, de. Uh, destabiliserade Mellanöstern när de gick in i Irak 2003. Mm. Och säga vad man vill om Saddam, säga vad man vill om Gaddafi och sådär. Men att de störtades eh, rubbade balansen. Mm. Och eh, ISIS är ju liksom inte vän, de är inte vänner med Al-Qaida, till exempel. Nej. Eh, och det är väldigt mycket så här. My mycket eh, eh, stampolitik, lokal stampolitik och Shia och Sunni och allt det där. Eh, men ISIS är liksom eh, mycket mer konservativa än vad till och med Al-Qaida är. Och mm. Al-Qaida försvagades vilket innebar att eh, ISIS kunde träda fram. ISIS har funnits innan vi började höra om dem eh, för typ tre år sedan kanske. Mm. De har ju funnits innan dess. Bara det att det är nu de har fått mark när eh, maktstrukturen eh, kastade som kull. Återigen, tack vare de förenta amerikanska staterna. Ja, men precis. Mm. Uh, så, så att, USA fuckar upp världen och det, det påverkar. Och sedan finanskrisen 2008, helt och mm. hållet USAs fel. Mm. Helt och hållet USAs fel. Mm. Så ja, det, det är delvis därför, Men det, mest är det ju för att de är så jävla dumma i huvudet ja, Du tycker det här är roligt va? Du tittar väl på debatter och skrattar Ja, men det, det är ju som en såp Ja, Det, det är ju som en såp-opera med, med intriger och skurkar Och good guys och eh, en, en sån här handling Och eh, det, det, det, det, det, det är gripande liksom Varför? Det, det, det är gripande. Varför då i fridens namn har du inte liksom gett House of Cards en ärlig chans? För det är ju inte på riktigt Nej men det är förbannat jävla bra Tom Och jag tror, jag tror du som är insatt tror jag skulle uppskatta den ännu mera faktiskt det skulle jag säga, säkert, men ja. vem ska jag sympatisera med liksom? Det är det som är så underbart, för man sympatiserar ju med Kevin Spacey's Frank Underwood Även fast han är ett jävla vidretsvin svin För det skulle inte jag göra, jag har ju tittat på ett par avsnitt Och jag, mm. jag klarar ju inte av det Ja just det, det, har vi pratat om redan Ja, han knuffar ju ner folk på tågspår och håller på mm, det, är ju, det är ju dålig stil Ja, det, det, det är inte vad som anstår en amerikansk president Nej så, så kan man inte hålla på liksom Har Donald Trump en aura Av att han skulle kunna knuffa ner någon på ett spår Tommy Nej Men Han Skämtar om att Om att så här, Få journalister mördade Och sen säger han typ Nej jag skulle aldrig Jag skulle aldrig ey, de hörde Det hörde inte för nej Uh, vad, vad är det som har fått dig Att ändra ståndpunkt till just Donald Trump Varför anser du ja, får, jag, får, jag, får jag bara dra en vill gissning? Men du vill väl att i slutändan Ska demokraterna vinna eller I slutändan vill jag uh, att Bernie Sanders ska vinna för, för demokraterna Är det inte Bernie Sanders som är typ 100 år gammal Ja men precis Ja. Han, han ser ut som en liten grinig Judisk gubbe för att han ja. är en liten grinig Judisk gubbe Du du jag. Alltså jag tänker ju säga men Hillary Clinton då? Ja. Men? Men hon är ju köpt av Wall Street. Jaha. Hon, hon tar ju så mycket pengar från Wall Street. Har du för övrigt sett hur Bill ser ut nu för tiden? <laughs> Nej, en smal röd. Och han ser så jättekonstig ut. <laughs> så som en smal röd köttfärslimpa. Men Han har ju blivit så himla gammal. <laughs> ja, jag vet. Men han har ju för... gått ner i vikt också. Ja ja, så blir, hur den ah, hänger ju lösare ah, nu när han gjorde förut. Ja men du vet om att han har blivit vegetarian. Jag sa. Ah. Ja. Oj. Ja. Ah. Var, var det någon som ville testa hans sperma smaka då? <laughs> Nej, du då, måste det måste ju vara det gjorde det. Jag Det vet jag ingenting om. Men eh, för, för jag, jag, jag tänker att men det vill Hillary Clinton och Hillary och, om jag minns rätt så Hillary Clinton gick väl upp mot Obama. Det gjorde hon 2008. Back ja Och det, var, precis. det var, ja, precis. Och Bam har ju suttit sina åtta år Så han får inte sitta kvar, punkt slut Det var, det var ju lite då som jag så här började Engagera mig i det så här på riktigt Okej okay. För det var någon som, som du kunde relatera till liksom. En black bro Ja, precis ja. Nej, men alltså, Innan så hade jag ju relaterat till Just den så här sociala Religiösa aspekten Och läst Det, det var ju som liksom en, en så här artiströrelse På Youtube med mm. så här Richard Dawkins uh, Sam Harris Som är delvis dum i huvudet uh, Daniel Dan Dan Dan Dan Den Och Christopher Hitchens Och, de där. Uh, och det, var liksom, det var liksom inkörsporten så här, Sociala mm. frågorna Men sen, sen när det blev den här cirkusen Och det var ju första gången jag var med om den cirkusen för mm. jag brydde mig inte 2004 Nej. Jag gick i gymnasiet Med min, med min CD-freestyle då Jag brydde mig inte Just det. Ja så jo, ja, det, var, det var Obama mot Hillary Hon tycker att det är hennes tur nu Ja Det, det är liksom det, det är som Leonardo DiCaprio Har blivit nominerad men aldrig vunnit Fast alltså, jag, jag kan ju också Hillary Clinton ser sig själv som Leonardo DiCaprio Av politik Alltså Hillary Clinton skulle få lite mer respekt Av mig om hon fortfarande inte var gift Med Bill Clinton Oh, you're gonna go there Ja, Nej, men tror, så är det Men tror inte hon skulle förlora röster på det Alltså, de, de, de också, det här är också det är därför jag vill att du ska se på House of Cards. Ja. Uh, för jag menar, det känns ju som att Frank Underwood är väl typ i mångt och mycket baserat på de värsta sidorna hos alla som har varit presidenter eller presidentkandidater och så vidare. Ja. Uh, och han och hans frusrelation är ju inte den bästa. Men det är liksom ändå på något sätt att vi ska förbli tillsammans på men grund man måste av upprätthålla att vi vill ha fasaden. fasaden. man måste ja, men... upprätthålla fasaden liksom. ja, jo, jo men det är enbart för att man vill ha makt också ja. och det är det, det är det jag kan känna liksom, att Hillary liksom, när Bill liksom stoppade cigarrer i fittan på, på Monica Lewinsky eh, när Hillary väl fick reda på det hon bara okej okay, men han är ett svin vi kommer att ha separata sovrum resten av våra liv Uh, jag kommer ligga och onanera till bokomslag med Fabio på. Jag får, jag, jag, men det är jag okej okay med det. För jag ska fan mig bli USAs president. Första kvinnliga president. Ja. Uh, och och, och det, det, det tycker jag, det ger liksom någon slags bitter eftersmak i, i min mun. Mm. För att hon hade känts mer äkta för mig. Men det är ju för, det är ju för mig som vit heterosexuell svensk man. Mm. I USA är ju äktenskap någonting liksom... Heligt. Heligt, så att där, där ska man liksom kunna vända andra kinden till. Och då, är man en, då, då blir man en bra... Då ses man som en bra person istället ja. för Och någon som... Speciellt om, är, speciellt om man är kvinnan, om man är hustrun ja det hade varit tvärtom, då undrar jag, jag undrar om inte Bill Clinton hade sett Som svag och patetisk Om han stannade då absolut så är det medan det, så kvinnan så är det. ser som lojal och trofast Så är det ju det, det är någon vi kan lita på Ja men, lite sådär hon, hon, såhär, Hur, hur mycket förut. vi än för, Hur mycket liksom Dumt vi gör Så kommer hon ändå stå där vid våran sida Typ Vad va Putin än gör Ja. Så kommer hon så stå, stå ut Och fortsätta kämpa uh, Men Hur men, bortser nu från Hiller du, du tror att hon är borträknad eller? Nej, nej, nej, absolut nej. inte uh, Men jag tror inte Om jag skulle välja nu så tror jag inte att hon skulle vinna Nej uh, Hon har det som liksom name recognition Men det är allt eftersom Bernie Sanders kommer ut där För det står ju liksom mellan henne och honom nu en, och flera filer får, får, får reda på hans namn så att nu, han... nu är det okunnig ludde här Som ja. trädde fram ja. och, och kanske säger saker och ting Som inte är jättepeko Men på samma sätt som, som jag Har tänkt tanken att Obama, han måste liksom ha fått Massor med gratisröster På grund av att han är just svart Ja, det var ja, han, han förlor, om, om bara vita hade röstat Ja Då hade Obama förlorat Ja och det är lite det jag tänker på. Kan Hillary vinna på grund av att hon är kvinna? Uh, hon får ju en hel del röster på grund av att hon är kvinna. Uh. Men i en viss, viss åldersgrupp, jag tror 18-30, mm. så får Bernie Sanders, jag tror det var 60% av alla kvinnors röster. Kan det, kan det he helt enkelt också ha att göra med liksom att det är just uh, USA också det handlar om? Du, ja, men då, alltså, du får ju stoppa mig med helt käppret åt helvete men jag menar USA är så pass stort menar, det finns ju så mörka ställen där där man liksom har fortfarande jättegammalt synsätt och man tänker liksom ja, att, du menar att nej, de, men du inte jag som en kvinna, kvinna som... jag som kvinna kan inte bli b, b, liksom, det kan inte vara en kvinna som bestämmer över mig det måste vara en man ja. som gör det hon, hon, hon, har ju hon har ju hamnat i klim klimakterie i alla fall så hon är ju inte männs Nej, okej. Okay. Hon, hon kommer lite... ju inte vakna upp en, en, en vecka i månad och kanske skicka atombomber mot Nordkorea. Nej, ah, okej. Okay. <laughs> bara för att hon har en dålig dag. Okej, okay, så är det för kanske det är, någonting... Det är, väl, det är väl faktiskt folk som har, alltså, när hon, när hon ställde upp 2008. Är inte det en punkt som står i eh, Declaration of Independence, liksom att ska du vara kvinna och bli president måste det ske efter klimakteriet? Ah, ja, det är Lingondecka-paragrafen. Ja. <laughs> uh, nej, alltså folk som tänker så jag tror det hör mer med ålder på de som röstar att de är unga och som liksom ser att, det, att deras ålder är en större faktor än deras kön och jag tror att de som inte vill ha en kvinna i Vita huset är nog samma människor som inte vill ha en jude i Vita huset Men är inte risken väldigt stor att Bernie Sanders liksom kommer dö om två år? Risken är väldigt stor <laughs> uh, nej, han, är inte, han, dock, han, han är inte han är inte hundra dock... år men han är väl över 70. Det är, inte det. det? är han. 73-74 tror jag. Det är jättegammalt. Men han är bara fyra år äldre än Hillary Clinton tror jag. Egentligen. What? Ja. Och jag, jag skulle ju älska om han äh, väljer äh, en kvinna som heter Elizabeth Warren som sin vicepresident. Mhm. Mm för att om han dör då kommer hon bli president. Hon kommer bli den mest awesome presidenten någonsin för att hon är vettig. Okej. Okay. På riktigt. Alltså, ja, det är Bernie Sanders också. Eh... Äh, men grejen är den att om Hillary vinner... Jag, jag brukade alltid säga att... Jag tror fortfarande inte att, att Donald Trump kommer bli republikanernas kandidat. Du tror inte det. Även om han... Alltså han vinner ju massa stater nu. För man så här, mm. röstar ju stat för stat och så får man delegater. Beroende på hur många röster man får. Mm. Um, och han har ju vunnit två... Två eller tre stater nu. Mm. Uh, jag tror inte han... Fan, jag är inte up to date nu Jag tror inte han kommer vinna South Carolina För där är de alldeles för kristna mm. Och han är inte en kristendemokrat Eller Nej. kandidat uh, Men om han vinner Och om han ställs mot Hillary Men även om han vinner Så tror, så tror jag republikanerna kommer välja någon annan För att det är inte folket som bestämmer egentligen Nej. Utan det finns superdelegates också Som kan överskrida Folkets röster De Jaha. gör, aldrig det. De gör aldrig det Men de kan och jag tror, Och tror inte att det republikanska partiet vill ställa upp Donald Trump som, som kandidat för då har de fucked om han inte kör mot Hillary. För där har han inte övertag. För Hillary är köpt. Alla vet att Hillary är köpt. Och alla vet men, att Donald Trump finansierar sig själv. Han är men, inte köpt. Men när du säger att hon är köpt... Va? Vad menar du med det? Hon tar pengar från banker, från Wall Street, från företag som vill att hon eh, har deras ekonomiska intresse i första hand. Hon kommer att vara skyldig de saker för de ger henne miljoner dollar. Ja, till, till kampanjen och så vidare. Precis, och bara så här, i egen ficka. För de gör ju inte så här: Åh, här får du, här får du en miljon dollar, utan de så här. Kan inte du komma och hålla ett tal så får du 300 000 dollar. För att du mm. håller tal i 20 minuter. Mm. Så, att, så att det ser lite finare ut. Mm. Um, och sen så har ju hon även problem med att när hon var utrikesminister så använde hon sin personliga mail för jobbet. Oj. Och det, det får man inte göra. Nej. Uh, det, det, man måste använda uh, uh, regerings... Gov. Ja, men precis, gov mailen Mm. Um, och det gjorde hon inte. Så att det är tusentals privata mejl som hon använde i jobbärende då, då. Med sin egen mailadress. Som man nu, som FBI, har inlett en undersökning kring. Mm -hmm. Och det kan hända att FBI eh, åtalar henne. Att det blir som liksom en indictment som det heter. Okej. Okay. Om det blir en indictment innan hon. Eh, förlorar eller vinner demokraternas eh, röster och blir kandidat då kommer hon förmodligen behöva hoppa av och då blir det Bernie Sanders för jag mm. kan inte säga att hon kommer vara en del av en indictment och kunna fortsätta sin kampanj mot Vita huset det kommer bli väldigt svårt eh, och om hon blir indicted efter eh, hon har blivit vald som demokraternas kandidat och om hon dessutom går upp mot Donald Trump då tror jag att Trump kommer vinna faktiskt och då blir han USAs president. Men aha. För då är det för många nackdelar mot Hillary Clinton. Att hon blir eh, åtalad och att hon är köpt. Folk kommer inte kunna lita på henne. Och folk är så trötta på pengar i politik. Speciellt nu efter Supreme Court eh, slog eh, fast att Pengar är lika med yttrandefrihet. Så mm. att företag ska få spendera obegränsade summor pengar på eh, politiker. För att få dem att göra vad de vill. Alltså legaliserade mutor. Mm. Och folk är jävligt trötta på det. För de är lite mm. trötta på att bara företag får breaks. Mm. Uh, och... Det kan, det kan bli kul om Donald Trump blir president. Helt enkelt. Så det är inte omöjligt längre. Men... Ja. Så, så du... du du hoppas att Bernie Sanders blir USAs nästa president? Det gör jag, och jag och tror men att, att han, att han dör det. inom två år så att hon, vem var hon nu hette? <laughs> Elizabeth Warren, inte... men han har inte valt någon vicepresident än. Nej. Eh, och hon har inte ens endorsat honom än. Hon har, inte ens satt, hon har inte ens stöttat honom än, hon har varit tyst än så länge. Men vad gör hon då? Hon, hon är ingen kandidat. Hon är inte en kandidat. Hon... hon eh... Uh, överser uh, USA:s finanslagar kan man säga. Okay. Eller konsumentskyddslagar okay. kan man säga. Tommy, mm? det här baserar jag också på House of Cards nu. Okej. Okay. Vad heter hon sa det? Elizabeth Warren. Elizabeth, det hon gör nu är det liksom att ha lite is i magen för att se vilken av kandidaterna som förmodligen kommer vinna. När det börjar bli, stå klart för henne att det blir antingen Hillary eller Bernie då kommer hon liksom så här: Du, jag stödjer dig för att förhoppningsvis få en vicepresidentpost eller någonting annat, big deal. Elizabeth Warren kommer aldrig stötta Hillary Clinton. Okej, okay, okej. Okay. Fast om hon måste välja mellan Donald Trump och Hillary Clinton, då tror jag hon heller håller käften faktiskt. Ja, Vad då? Hon är inte demokrat. Också. Hon är demokrat. Ja. Men Hillary Clinton är köpt. Ja. Och Elizabeth Warren är eh, konsumentskyddsminister kan man säga. Fast hon är inte en minister. men Hon, är hon, hon, hon också närmare Hon skriver 70? lagar som, som gör så att bankerna inte kan utnyttja kunder. Är hon också närmare 70 år? Nej, hon är nog in, närmare 60 bara. Men jag alltså... Tycker, alltså jag, jag, jag, jag, första gången jag såg en intervjuer på Daily Show tror jag det var. Mm. Jävlar vad söt hon är mm. Hon är den sötaste tanten Eller, Nej hon är inte ens en tant Hon är en, hon är en äldre kvinna Hon okay. är så sjukt jävla skärm och söt mm. Jag skulle vilja åka tillbaka på, till, till Sent 70 tidigt 80 Och dejta henne Och tindra sönder henne så Tindra skit nu där. Nu är nästan avsnittet 99 alldeles alldeles snart Färdigt vi säger väl en gång till Inspelning av avsnitt 100 sker alltså imorgon lördag mm. Lördag den 20 februari Vad är mailen, Tommyoludde1gmail.com Ja Det så... sa vi inte Nej Det är kanske är jättemånga som <laughs> sitter och vi mejlar och vet inte hur Nej Ja, vi, vi är skitdåliga på det här Ja, men, men Som sagt vill, vill ni få med något Uh, I avsnitt 100. Så se till att rassla iväg ett mail till tommolodgetgmail.com. Illa kvikt. Uh, jag tror aldrig vi har spelat in podcast så här tätt in på. Ja, det, det, det är lite svårt att göra det för att vi kommer ja. ju vara helt utpratade. Ja, det kommer vi. Kan ju, det vi kan ju prata om Deadpool, kanske. Ja, precis, kanske. Ja, kanske. Ja. Vi får se helt enkelt vad vi fyller avsnitt 100 med. No, no, vi lovar så här. När, när avsnittet är färdigt, då, då kommer ni känna något. Då kommer vi lägga upp det ja. Vi lovar ja det gör vi. Synshone där. Hej då. Rose the second time. Make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you, If you haven't have girl got problems, problems, I feel bad for your son. son. I got